Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vorbind despre lucrarea harului și despre cele trei faze, ieri am abordat-o pe cea din tâi, adică pregătirea îndreptării. Azi vom vorbi despre îndreptare. Sub aspectul ei negativ, îndreptarea este ștergerea păcatului și a vinei, adică iertarea. Sub aspectul pozitiv, ea este sădire de viață nouă de sfințenie adică sfințire, ea este înnoire, naștere la viață nouă și viață cu totul nouă, transformare lăuntrică a omului. Și întrucât această transformare este condiție și temei al mântuirii, termenii îndreptare și mântuire se întrebuințează cu același sens. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție vorbesc despre ambele aspecte ale îndreptării, numind-o când ștergere a dezlegare sau curățire, când sfințire, zidire nouă sau înfiere. Cele două aspecte ale îndreptățirii nu trebuiesc despărțite unul de altul și mai ales nu pot fi și nu trebuiesc separate temporal, ca și cum unul ar urma celuilalt. Harul divin, sălășluindu-se în om, nu curățește mai întâi și apoi sfințește, ci în același timp curățește și sfințește. În timp ce iertarea păcatelor este, după învățătura bisericii noastre, ștergere a păcatelor, nu numai acoperire și nesocotire a lor, cel îndreptat devenind fiu al lui Dumnezeu și nemai având în el pată a păcatului, cel îndreptat, nu este socotit numai drept, ci făcut drept. Prin îndreptare se desfințează principiul păcatului, perversiunea vieții, care, rennoită fiind prin har, tinde spre Dumnezeu, iar impulsul spre păcat servește mai degrabă în această stare ca mijloc de exercitare a forțelor morale, ca prilej de sfințire și de înaintare și întărire în bine. Sfințirea, aspectul pozitiv al îndeptării, este starea de înfiere a omului de către Dumnezeu prin har. Este comuniunea harică cu Dumnezeu. Dar dacă îndreptarea sau mântuirea poate fi dezvoltată și întărită, ea poate fi și pierdută. Pentru aceasta, Harul Divin nu lucrează silnic în om și fără libertatea conlucrării omenești. Păcătuind greu sau de moarte, cel îndreptat cade din Har, adică pierde îndreptarea și se poate ridica din nou prin taina pocăinței. Păcatele ușoare nu atrag căderea din har, căci aceasta presupune intenția determinată și stricăciunea sau perversiunea voinței. Distinția precisă între păcatele grele și cele ușoare este greu de făcut, dar e clar că nu toate păcatele sunt grele așa cum nu toate păcatele sunt ușoare sau mici. Sfânta Scriptură face deosebire între păcate zicând că mult păcătuim toți, Iacob 3.2, sau este și păcat de moarte, toată nedreptatea este păcat, dar nu este păcat de moarte, 1 Ioan 1.8. Mântuitorul însuși ne învață să ne rugăm pentru iertarea păcatelor. Este evident că aceste păcate sunt săvârșite de cei îndreptați. Că și cel îndreptat pierde îndreptarea căzând din har, dacă păcătuiește greu, o mărturisește Sfânta Scriptură în multe locuri, îndemnând pe cel îndreptat să nu se trufească, ci să aibă o deosebită grijă ca să nu cadă. Despre posibilitatea căderii dreptilor vorbesc exemple mari din Sfânta Scriptură. Sunt amintiți astfel îngerii răi. Iuda vânzătorul, care au căzut pentru totdeauna, dar unii și-au recâștigat îndreptarea după ce au căzut prin pocăință, David prorocul sau Sfântul Apostol Petru. Dacă drepții pot cădea din har, păcătuind greu, însemnează că nimeni nu poate fi cu totul sigur de mântuirea lui, întrucât nimeni nu poate ști cu siguranță că își va păstra pentru toată viața starea de dreptate, nemai săvârșind păcate grele. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!